Навколо уст в його лягла гірка складка. Я подякував, рушаючи далі. В вузьких вуличках, як в коридорі, було безлюдно і сумно. Справа і зліва безконечно тяглися спресовані маси дерева, цегли, паперу, одежі, ламп, меблів і людських тіл. Здавалося, що всі злидні, які жили в людських закамарках, накидали барикади, щоб не пустити поміч. Над головою їжились зрушені стіни, готові, що хвилини Долі, в тіні руїни, сиділа жінка в жалобі, з чорним неприкритим волоссям, а на колінах в неї гралася дитина. Її сумне обличчя і погаслі очі змусили мою руку полісти в калитку, але на мій рух жінка не відповіла одвітним рухом. Вона лише похитала, заперечла в головою. Тоді я зрозумів, що це одна з тих, які звикли давати, але не навчились ще брати. Зрідка проходив якийсь робітник, заклавши руки в кишені, замкнувши в обличчі з тонкими губами презирство до тої землі, що шанувати не вміла людської праці. Крізь вибиті вікна дивилась на мене пустка, забуті гардини у павутинні. Висяча лампа на тріснутій скелі. Я посувався далі. Мою увагу займала тепер застигла, наче постать дитка, що самотньо чорніла високо назвали ще хат. Я бачив зігнуту спину, старий пом'ятий ціліндр і руки, зложені на колінах. Тільки кінчик білої бороди світивсь із-під ціліндра на чорних грудях на всі гудзики щільно защібнутих. І коли я так придивлявся до тої непорушної плями суми й отчею, під ногами раптом у мене глухо загарчала земля і захиталась, наче спина корови, що хоче звестись. Землетрус. Я зрозумів одразу. Я стояв і дивився, стерплий увесь, як зрушили стіни, немов живі, як вони загойдались над головою, і поки чекав я, що ось-ось вони впадуть на мене, все життя моє вмить перебігло перед очима, і на річ, я не спускав ока зі сумної постаті діда. За хвилину земля затихла, стіни знову стверділи, скинувши себе лишки кимінці, а зігнутий дід не підняв голови навіть. Так само схилявся циліндр, криючи бороду до половини, гнулася спина, і руки непорушно лежали на чорних колінах не тямлю, як я опинився на вулиці санта марино Тут були люди, було якесь життя. Вони вже встигли поставити тісні дерев'яні крамниці, наче коробки з-під макаронів, і торгували картками для форест'єрів, хлібом і фруктами. Часом неприємно вражала вітрина, де новий чорний оксамит покривали годинники, брошки. Шпильки і персні. Все воно було витерте і старе, слідами рук хазяїв тепер вже мертвих, і той померхлий метал ховав у собі багато історій.